kichwa cha somo leo kinasema mambo yasiyompa mtu uzima wa milele mambo yasiyompa mtu wokovu eh sehemu ya pili ya mahubiri au frizo la mafundisho mahubirianayeso habari za wakovu eh wiki iliyopita tuli tulianza furizi pia mpini anao ushu wa wokovu. Mekwatu hapo katikati ishitaji kujirejelea nyuma zaidi ya ile kuwepo. Lakini inaongelee rejea ya sasa hivi. Tulianza wiki pita habari za mambo yanampa mtu wokovu. E, leo hii watu wanamtafuta Mungu kwa namna mbalimbali. mbali. E, watu wanamtafuta Mungu kwa namna mbalimbali. mbali. E, lakini sio njia nyingi zinazomtafuta Mungu zinazowafikisha watu wanapotaka kufika. la sio kwa sababu labda hawajui, jui sana, wengine hawajui, wengine wanajua na sehemu kubwa yao ni kwamba hawataki kujua. Kwa so Mungu hana tabia ya kuficha mambo mema yaliyo kwa Sehemu nyingine nasema wokovu wake ameufunua macholi pa mataifa yote. Lakini <coughs> ni jukumu letu, ni jukumu lakini kila mwanadamu aliyegusa na Mungu na namna yote ile kuweza kuwajulisha wanadamu, kujijulisha situe wenyewe habali hizi za uzima wa wakogu wa uzima dhile. Mm -hmm. watu wengi wanapotea, <coughs> wengine wakuto kujua, namba kuba, wengine wanapotea, watu wanajua kabisa. I don't hawa how wakua, madini madini. unakutana toka hapa anahubiri ana njiri za uongo anakusanja mata utajiri mkubwa naenda napewa nguvu za kichawi Nigeria huko wapi wanapewa nguvu za kichawi huko si Vatican kote huko wale wanafahamu wafuasi wao hawajui Katika kati wa wengine wanafahamu wengine wafahamu. na katika wingi wa hao wafuasi wao kwa Mungu ana makusudi na kila mwanadamu wanajua Wanapotea kwa kuto kujua lakini wamechagua kutokujua kujua Wakichagua kujua watajua Yua siyo maneno inekufutia sana Kukiri wapita tuiona mambo ya mtu wokovu Tukaona inazia katika kusikia maneno ya mungu Yanayuhuso bali za kristo kuokoa wake sio kila neno na mungu ambayo ni sehemu ya wokovu Pana wokovu ni ya bali za kule kufa nafuka kwa kristo na kukaa katika kiti cha enzi mnguni kwa kukulipia wewe na mimi sasa tu hizo habari lazima tusiki na tukisikia tu wetu kwa kukiri kwamba sisi ni wadambi msamaha kwa malipizi hayo tukisha stahili msamaha kwa kuli tuna hayo kwa hiyo habari ya kuamini moyoni na kinywa kinafika hatua kiri. na kikiamini kisiamini na vitu vingine Mungu haipendi kuchanganiwa Uwezo kwa na, na maamini Kristo, na amini na vitu vingine, na amini ya Malia, na maamini na Petro, na amini na mtume, na maamini na nabina, maamini na nini, wengine na amini paka mababuza wa waliwa kufa na yote hivyo, mungu haa, ata kumuweka Yesu umo, haa, haa kufaidi ha, kufa chochote Iwe kwa ni sumo la jumba pili yopito. Mambo ya mtu wa usikia neno, la wa kofu, ina usu kufa na ufuwa kwa Yesu Kristo, na kulipia wanadamu wote, waliwa tayari, kuli ya amini, kulikiri kwa kinywa, jina jingine kuliitia jina la Yesu Kristo naweza kwaambia sio watu wengine walio sio watu wengi walio tayari kuliitia jina la Yesu Kristo sio wengi watu ni wengi wanaoweza kuingia kwenye ibada watu ni wengi wanaoweza kulipa sadaka watu ni wengi ambao tayari hata kukesha hata asubuhi watu ni wengi kufanya kila kitu lakini sio wengi walio tayari kuliitia jina la Yesu Kristo hiyo sababu mtu mmoja anaanza anasema katika likuwa tatu pa 25 sema je watu wachache ndio wanaokuwa anasema jitahidini kuingia katika mlango leo, sasa so, wao ingia umo ni wa church. pamoja na wepesi huo wote mtu ko tayari alipe kila gharama yote yuko tayari kufanya chochote yuko tayari kumlipa nabii hela nyingi lakini yabaki kwenye uongo Mladi tu asipate ule wokovu kitu cha hatari hiyo hatari kubwa kiasi gani kubwa sana kwa hiyo leo tuko tunaangalia baada ya kuna mambo yanayoweza kuleta wokovu Mtu wangaliye mamba mbae wanadamu wamejipachika pachikia Wamejiwekawekea Wengine waratuwa kwenye maandiko Na kwenye kwambia Haya mambo ya mengi mingi Sio mambo mabaya Mungu anotaka tuyafani Lakini ukichukua kitu kizuri E eh, Ukakueka semu siwa kwake Kino kitu kinakua ni kizuri E eh, Ivi ukeendo uk, kanunuwa jiozi tano za viatu Safi kabisa Ukendo kazioka kwenye kabati la vyomo Ni semu yake Lakini ni njuri Kwa ni Untakitoka hapa kaanza kupiga maarufuku, hataki kuona viatu kwenye kabati la vyombo au kuviweka kwenye friji. Vile viatu vitakaa kwe Na vingine usipotosho kaweka kwenye freezer juu. Eh, ni vitu vizuri vyote lakini ukiviweka sehemu ambayo sio kwake kwa umekosea. Hata kwa Mungu ni ile. Kabisa. Na mambo mengi nitakayataja nitangulia kwa kusema kabisa mtu asije aka watu wengine wanachukua tu maneno haya wanayabadilisha. na sababu zao i don't care what was here sababu anajua anachokusudia lakini angalau wale ambao wanataka kujua kweli wasije wakachanganywa na hii kaudi kwamba vitu kwa mfano nitasema vitu vifuatavyo watu kama kuzaliwa katika familia ya kidini wengine nadhani kwamba anaokolewa kwa vile tu amezaaliwa kwenye kwenye familia ya wachungaji na nini na nini na nini hicho chote hakimpeleki mtubio Lakini je kuna ubaya kuzaliwa kwenye familia ya kidini? Hapana, ni jambo zuri kwa sababu una unaanzia sehemu nzuri. Unapata una uwezekano wa kupata kweli ya Mungu na kuwa mkubwa, eh? Kushika dini kidha wasawa. Mtu hautaka kusema ameshika dini yake, yani kai kosa sabato ya, Eh, hawezi. Na wako wengi wana namna hiyo. Hata wajummozi. Na kwambie imefika sana. Hiyo yote haitoshi. Ni jambo zuri lakini halipeleki mtu mbinguni. Ni sawa na mtu amechukua viatu amevituza kwenye fridge. Eh. E eh, unawekeka kwenye kofu vyatu ya uningukosea. Fridi ni zulie vyatu ni zulie lakini nikosa kwenye kamba posio. E eh. wito kama matendo mema mungu na tu matendo mema asema mstoki ukutenda guema hasa kujamii watu naami lakini ukitaka kwenye na kwa matendo mema unemewekevyatu kwenye Fridi unekosea. E eh, binguni kunaenda watu waliosikia injili walio amini na kukiri kwa kinywa kama Kristo. E eh. Vitu kama kuacha dhami. Eh, ayo, ayo, ayo, watu wengi wanapenda kuacha dhami wakati huu huu. Hataki hata kusikia kuacha dhami. Yani, anapenda isema mdomone, lakini hataki hata kuishi Lakini hata kama ungeishi. Kuacha dhami ni kuzuli. Kuna tupa baraka za mungu. Kuna tupa cha mungu. Lakini hakutupere kimbinguni. Kwa soo kisiacha unabakiza na nyingine bada. Nitu vizuli hivyo. Lakini hivyo ndivyo vitakava watu. Kutawa katika... uzima katika hukumu ya mileni vitu kama kujisomea biblia au kujisomea lesson au kujisomea misali au kujisomea vitu vitavu ya dini dini hivyo vyote vyapeleki mtu mbinguni lakini vitu vizuri eh wewe mwambie vitu vingi vizuri ndivyo zenye madhara hivi unajua sukari ni tamu si ndio lakini madhara vile vile nyama ni tamu zina madhara kwa hiyo usidhani kama kitu kwa kizuri ndio kusema kwamba kimetimiza kigezo vyote baada kitu kizuri kinaweza kikakukuhamisha eh unaweza kwaoa mke mzuri akawa kigezo cha matatizo yako vewe eh unaweza kwaoa na mume mzuri akawa ndio chanzo cha wewe kuharibikiwa? na maisha yenu au Vitu kama kusikiza nyimbo, unakutumtana heshi, wengine kwa makazi Haweza kawapa amani wafanya kazi enzake. Amekani biyo, na vini mbani mbani, bava bito na vina hata urafiki Na mungu kwa mbani, una bito afere kumtumbe nguo na vina vina vina vina. Na vina mbani mbani, una na vina Na vina kichaa. mbani, una bito afere kumtumbe nguo kazi. Fanya kazi. muda wako wa ibada muda wako wa ibada ufanye wakati mwingine eh hey, watu wengi kwenu unakuta wanasumbua mwingine kwa, kwa kwa nyimbo nyimbo tena nyimbo gani za rozi mhado za zile za christmas eh hey. kune, kama kunena kwa lugha eh hey. watu wengine nadhani kwamba akisha anza kunena kwa lugha tayari amesha kanyaga minguni. hakuna biblia inasema lugha huni utanguizi ni kwa kuzipita pitia ndanga kusema moja baada nyingine kwa maadili aina bambototoni ya nchi ya ulimwengu hapo pale kama desturi za kidini mavazi kuna watu wengine nadhani kwamba chashavaa kikofia akavaa kikazo akivaa mavazi si ya kidini dini akafunga la mshipi na nini akatembea akaweka na kijito hapa cha cha pastor pastor ndo kama ndo mtu wa Mungu hapana lazima ni wanafiki wa mavazi desturi desturi wengine anavaa mikufu ya Yesu unakuta anao mmoja mrefu unamsaraba mwingine huko juu mwingine ana lavazi imechorwa misalaba misalaba hivi yote ni niundaki e, ni eh lazima tupige tupige bomoe kwa neno la Mungu sasa twende katika mambo hayo tukiwa tunaadhibishwa kwa maandiko kidogo kwa tukwa tuna tunaweka katika application katika maisha ya kila siku ili e, yikwenda mpita juu juu tu hara haraka hiyo picha. Eh. Kwa well, hiyo lengo la somo hili ni watu wajue kweli. Watu wajue kweli. Eh ile bidii tunayofanya kufanya mambo fulani ya kidini, ya kiimani, ya kimwili na nini, tukidhani kwamba labda ya yanatupeleka kwenye uzima wa milele. Hiyo bidii tuiiweke sasa katika wokovu wa kweli. Eh. Ule tuliohudhi wiki iliyopita na wiki zilizopita na ule tunaosema hata sasa. Hebu eh. tuende ukaangalie hivi vipengele. Mambo ya siyo mpamtu zima mirele, mambo ya siyo mpamtu sehemu ya pili. Hoja ya kwanza inasema, kuwa miyahudi wa damu. No, hii watu wengine nakwambia, wana kwenye madini dini yao, wanaenda kama kutafuta wa okovu uwepu wa mungu kwa kwenda kwenye uyahudi, kukutana na uyahudi, na mkini hata kushikana nikono nao. Kusali miyana nao. Eee. Hey. au kuona siji sema bapo yeso, siji futugani, na sisi sehemu ambapo Yesu alikanyaga shii vitu gani alipobatizwa haina ubaya kujifunza historia naweza nikatoka hapa nikaenda kujifunza historia ya nyerele alipo alipoanzia kazi haina ubaya eh lakini hivi vitu vya uyahudi wa damu na nini wakuzaliwa. kuzaliwa havim na vime havimpi mtu wokovu na havimpi mtu hata ku karibu na Mungu kwa njia vile eh inaweza vikakuu pa ufahamu tu wa kihistoria na nini lakini hiyo historia haipeki mtu binguuni by the way Kwa hiyo, emtusome kutuwa katika eh, Kithabucha tuende Hemu, nyingi, haraka haraka Matayo, miu nitaenda haraka Yonataka jimaneze mapeo Matayo mlango wa 3 msari wa 9 Matayo 3, liu nitafika pari nitaanza Matayo 3, 9, bimina nasema hivi Weuhana matajia na wambia wayahudi wenzake Akiwaereza na wambia Azima, wala msiwaze miu Ni mwenu kwamba tunaye baba Ndiya Ibrahimu kwa na wambia Kwamba mungu aweza katika haya mawe kumuinulia Ibrahimu watoto watoto wa Ibrahimu ndio waliokolewa kiroho kwa hiyo kuna watu walikuja hana, kwa Yohana wakidhani kwa vile tu wametokana na Ibrahimu kwa kuzaliwa kwenye ukoo wa kidini wa Ibrahimu basi imewapa automatic ya kwenda kwa Mungu kwa Mungu bino sema msiwaze hivyo hata mawe yana uwezo ya katengenezwa upya akao wana wadudu eh wana wa Mungu watu waliokolewa Kwa uwe nyingine watu kusema, sema, msiesabu kwa mani nyingi wa Yahudi, eh, watu wa dunia wanawezo kwa wana wa mungu, wana wa Ibrahimu, wa mwamini Yesu Kristo diyo maana Yahudi. Sita kaa hapo mda mrefu sana. Tungu naonyesha kuja kwa mba watu wanaweza kwa mba u Yahudi, ziti, tuwa bariki wa Yahudi, ziti, tuwa bariki wa Yahudi. Yama ni bariki watu ote. Mungu wanaweza kwa tuwa bariki watu ote. Watu nyingine watu wapedeni aduizenu, watendeni mema wanawa tesu. lakini usijio kutoka hapa kwa wayahudi kama walivyo wa, ma, makanisa makanisa begi tu Na tu mpango wa kuapeleka watu kwa, kwa muandao mpiga kristo lazima atokee kwa wayahudi kama ambavyo yeye alitokea kwa wayahudi eh? wanajaribu kuwainua wayahudi kana kwamba ni, ni ngazi ya kwenda kwa Mungu au ameshafika kwa Mungu pala wale wanaenda kwa Mungu sawa sawa na mimi na wewe kwa Mungu kwa Yesu Kristo pekee basi bila kuzaliwa kwamba wamezaliwa na Ibrahimu au na Yakoba, au na Isaka na nani Eh mstari yote ende katika Yohana 8:44 na kwenye ile injili ya 4. Yohana haya ni mambo yasiyompa mtu huko. Huko ambaye watu wengi wanadhani na hukumu. Na haya mambo ni mengi. Leo nimetaja mambo yako tisa, yangeweza kuzidi zaidi. Ningua sina uwezo wa kuhubiri kila kitu. Lakini nimetafuta yale makubwa yanayohapo, yanayowakaza ya wengi. Eh. Kuwa MYahudi wa damu. Mlango ule unagonga gonga nadhani. Yohana eh, Yohana mlango wa nane, mstali ule wa arobaini na nene, pipi nasema Yohana nane arobaini na nene, anasema nini Anasema, nini ni wa babayenu, ibiri, babayenu ibirisi Natamaza babayenu nizo mpenda zo kuzitenda, ye alikuwa likuwa tangu hazo wala hakusimama katika kweli kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake asema hapo uongo usema ya yake mwenyewe kwa subabu ye ni mongo na baba wa huo yeso likuwa na wambia wa Yahudi, wa Yahudi. tena likuwa hekaluni ya Yerushalim wiki laki ya mwisho wa mateso ala wambia nini najua kimsingi ni, ni uzawa ukunyumari kwa mewambia sisi ni uzawa eh sisi hakiwa sio wana wazinaa wana atu ya, wakua, si, wawar, wazina, wawar, atu ya wam, tumani, watoto wa Ibrahim aga wambia Kimwili na zika ndio ni uzao wa. Ibrahimu ni Wayahudi Lakini kiroho ninyi ni wababa yenu Ibrisi. Sasa hata ambao Yesu anawaita wana wa Ibrisi hata kama wamezaliwa na Ibrahimu. Hawa mbinguni wanaenda? kwa nje ni wa Ibrahimu ndio. Wao kuwa Wayahudi wa damu, kuwa ukoo wa Ibrahimu, wa Ayuda, ukoo wa Isaka, ukoo Yakobo, ukoo wote ule hakukufanye mtu kuwa mwana wa Mungu. Tunaona sehemu kubwa yao ni wana wa Shetani, wana wa katika kitabu cha ningeza kuisha hapo. Ye mistari sihitaji kwenda saa. Heituende twende mbele kidogo. Twende katika kitabu cha Warumi. Biblia inasema hivi. Warumi Unajua imani ima, ima zikishabiriwa za uongo muda mrefu Misali mingiri aitoshi kuwa, kuwa aminisha watu. Na mindi wende mingi. Na Biblia na mingi saidi. Wazuka imaliza. Kwa unawangeza. Angara unafika mitatu. E, warumi mlangu wa tisa. Anasema misali ule wa saba na wa nane. Anasema hivi. Anasema wala hawawi. Warumi tisa saba na nane. Anasema wala hawawi wote. Wana kwa kuwa wazawu wa Ibrahimu. Mbali katika isaka wazawu wako wataitwa. Wata yaani. Anaheleza misali wa nane sasa. Si watoto wa mwili walio watoto wa mungu, bali watoto wa ile ahadi wana kuwa wazao. Nuhu ya sema, haijarishi kama wewe umezariwa na Ibrahimu wewe ni Isaka, wewe ni Ishmael, wewe ni nani, kama siyo ukuzariwa kwa ahadi, ambayo ndo ahadi ya kristo ya wakofu kwa anadamu wote, na kujumulisha na hao yaudu wanyo wanaweza na kwa Isaka, vile vile, na wana toka, wanaingia kwa, kwa njisi ya kristo, eh Kwa hiyo ni wa, ni watoto waliozaliwa kwa hadi na anayesema ni hadi ya Kristo ndio wanakuwa ni wana wa Mungu sio kwamba tu wamezaliwa kwa sababu ni uzao wa Ibrahimu. Hiyo tumemaliza. Kwa hiyo kwa Myahudi hapo kwa damu au kwa mzaliwa wa Ibrahimu kwa damu kwa vina saba hakumpii mtu nafasi katika uzima wa pili kuzaliwa familia ya kidini. Unao mtu mwingine Baba yungu ni mchungaji, na mama yungu ni mchungaji, na mdiomba ni mchungaji, alafu siji ni mjiristi, alafu tunanaimba. Tuna, Jana tumekutana watu wakati tunaprika njiri. Anawambia mimi napiga sana kinana. Yani ilikuwa ni kibimu mchakita kwa na benguni. Unakumbuka? E. Eh, uku nyuma yuku anapiga pome. Papa, papa, papa, papa. Anapiga, gile siji pomegani naitu? Naitu wa gini, jini. Jini, jini, wadha majini ya. Kimsiki. E. Eh, anapiga gini, anapiga anajua biblia yote, kwa hivyo. alafa nakuambia aji, nakuambia anapike na gi, zombo vyote, ala zote za msiki na naimba, na alikuwa naimba sikini, na anani hifu vitu vyote unauko wa dini haukuki ukoo wa dini mbibine na sema katika kitabu cha Ezekiel mlango, na intasoma gano, <coughs> agano hakane na agano jipia same charge tu, ni same nyingi, lakini intangusa same charge tu kwa ajili hiyo Ezekiel kumina nane, mbibine sema Ezeki elikuminanare mstari ule waishirini. Wa Anasema hivi? Roho itenayo zami ndiyo itakayo kufa. Mana hata uchukua uovu wa baba yake, wala baba hata uchukua uovu wa manawe. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Anasema uovu wa mtu na haki ya mtu itakuwa ya mtu. ni wa mtu binati. Haujalishi kwamba umezaliwa ndani ya wokovu, ndani ya nyumba za wokovu? Hapana, nasema kila mtu. Yaani haki yake na uovu wake ndio utakao muhukumu au uzima wa Haina haina uhusiano na ulipotokea kwa Adamu. Na ida fanana na hii ya Wayahudi. Naona umeme umango na tosha ndio. Ndio kaze. Amen. Mtoto na, ma, na, na baba aki na mama aki na ukua aki Havira uhusiyano ya na ukoka mwenyewe anapotea mwenyewe Biblia nasema katika kitamu ya garatia 6-5 Sina mtoto na ukua nasema Kila mtu atabeba beba furushi lake mwenyewe Uwezo kwa sema kwamba Hili ah, furushi likuwa la familia yetu Tumesaidiana kubebana apana Kila mtu anafurushi lake Bila kujaliisha baba yako na mama yako Kama vile siku ya kufo Mtoto na ukua ana mpeda sana mwana, ana sana mzazi waki. Lakini siku wakufa taena kipake hati. Ata kama ana mpeda na Eh. Kwa hitu naona kwa hamba kuzariwa kwenye familia, kwa hitu na masista, watatu na mapadili wawiri. Na babu yetu, babu haweza kwa padili. So, kushua kwa padili. Na babu yetu, hindiwa haliwapokea siji wa, wa, wa, siji wa koloni, Wa misyonari wakwaza walifikia. Haka wapa naari. Haka waka jenge. Hapapu hote hivuwa kwa mabu ndo wamejenga hapa. Wamejenga. Hivu zote hapipereke mbibu. Eh. Kama mtu wamewakoka. Hamewamini Yesu Kristo, Matendo hayo mengi mengi. Yana kuongezea ukaribu na mungu. thawabu katika ufawabu mbibu. Tunapotoa vitu yetu. Kwa ajiri ya kasa. Na sio tutoyo kwa sababu. Tutu natafuta sifa. Eh. Eh. Mungu wa kisha gudua nyuma ya kitu na chokitenda kwa ajiri yake unatafuta sifa Mungu wa nazima basi, iyo sawabu meisha ipata hapa. Ulichu ufanya kwa sifa. Ile sifa na makofu wa nangu kugia. wamiye, fanya kitu ambacho watu hawa kusifu kwa ajiri ya mungu. Eh, kazi njiki tunatuzifanya hapa, badana kusifu wa e. tunatukano. Eh, tunatukano wa kwenye kwe. Ne hatu ya wale hata sifu mwenye wakutafta sifa kwa manadama hata sifu mwenye. Tungetafta kwa sifa kwa manadama, tunga kub <muchu> eh. Kwa hiyo inategemea ni wapu mewekeza thawabu zi Kwa hiyo matendo mime alatua thawabu lakini hayatutu uzimu Hata siku mwata Hata siku mwata Hata kolonelio kwenye mlango wa kumi Sikuwa ni mwastataja Wakitapte watendo wa, wa mitumi Ha likuwa natuwa sadakazaki na nini Na naonekana likuwa na, na, na, na, na, mejenga ekalu na nini Kwa jira wa yaudi na nini Lakini ilibidi Ninapu kunja swana la wakovu mungu amchukue petro amtoyo kule yafa Zutu ya mbali Ampero que quando acompanha a injiri aí na raíz Cristo. Sada carinho quando as coisas iam perre, as coisas vão pregar bem o. É, ele pediu a safiri foi aínde o rubi ir injiri a querer coa kínia, o rei. Eu não Oja nyingine ambayo haitupi, haitupi uzima mbile, hatupi wokovu, haitupi. Inaweza kasi katupa sawabu. Nisha sema mengi ni mazuri. Lakini yanatakiwa ufanyike baada ya ufanyi nini? Baada ya mtu kuwa meokolewa. Au hayafanyi bila kujua alafa takapo okolewa akataka ya taka kukataa wokovu eti kwa vila alikuwa anafanya mateno mema mazuri. Ma, mengi mazuri. Aa. Ni kama huyu, koloneri, hakeza kuambiwa na Yesu, halitokewa na Yesu kwenye njosi. Hakeza kwa zima, uyo uh, uh, uh, Petro anakuja faya ni Yesu mtakatifu na mimi, mimi simetawa sadaka zoto hivi, nimejenga na kanisa. Sasa natiaji vini tena sinu, nina haki mbinguni ya ni. Hapana, halikuwa tayari kupokea ule wakofu. Haka upokea, haijarisha, halikuwa mishatuwa sadaka nyingi kiasigani. He, eh, yuko wazi, neno leno amuhu, unawezo kamua kulikataa, lakini, utalizuia lizu, kweli yaki. E, mtu mjena tatafuta sababu, wali kataye na ni kataye, haina shira. Lakini, huwezu ukalipindua, huwezu ukalipinga, ukalibatirisha, halibatirishi kineno na mungu. Ni kama moto, ni nachoma. E. Hoja, ya tata. Kushika dini kisawasa. Hali njengi dini, dini ni kama platform, au ni kama sehemu, ni kama meza ambapo katika hali ya kawaida Mungu hutafutwa. Eh. Eh, ni ni, ni, ni kama meza ambapo ni kama sehemu eh, eneo ambapo tunamtafutia Mungu. Na mara nyingi dini hubeba na Mungu haikatai dini. Ukisoma katika kitabu cha ya Yakobo eh mlango wa kwanza sema mrusho sema dini nzuri ni ile ya kuona mgonjwa na nini na kujikinga na uovu na, na, na kujikinga na uchafu. Lakini mara nyingine dini ziizozoeleka zinaenda zinakuwa ni aina fulani ya kanuni za kibinadamu, wanaenda wanatengeneza na, na katiba, wanatengeneza na kanuni za uendeshaji, wanapanga na vyo, Wanatengeneza kama serikali fulani ya kidunia, lakini kwa jina la Mungu. Amazo haina ubaya ya moja kwa moja ila usipo muka mungu katikati ya ile mifumo ya kidini, Mungu wana kuwa mbali na hai. Kwayo, kwa hiyo, ukitongo ukaishikilia hile dini peke hake, kama hainani hai na maelekezu na mungu, kama katika mbali ya wakovu, wakovu haupo pali. Kwa hiyo, tuizimitishe kwa maandiko. Tune katika kitabu kini cha, cha wa Filipi, mlango wa tatu, mstari wa tatu. Kwa hiyo, mtu anasa katoka na sema kwa amesema dini ni kiti kibaya. Hapana, sinio? eh kulowa viatu ni kitu kibaya au ni kitu kizuri kwa viatu vizuri ni vizuri si ndio unafurahia unatembea kwa madaha na malingo si ndio lakini kuviweka kwenye friji ni makosa vile okay. vile kuwa na dini, ni kitu kizuri lakini kuifanya wokovu ni makosa makubwa sana eh enzo ile katika kitabu cha wafilipi mlango ule wa 3 Wafilipi e, tatu, tumangalia, Paula hali kuwa nadini kweli kweli, hameishika, me, yaali hali kuwa meifia dini. Ali, kama ni sabata hali ha, haikosi, hali kuwa minta naishika jumamosi kweli kweli, Paula hali kuwa hakuna sabatu hata moja ilia mshina kuhishika. Hali kuwa meitimiza kweli kweli, lakini hakuwa na ere inuwaiti wa kundakaji. Nwangu wa, wa, wa tatu msani wa tanu na wa saba, nasema hivi? Filipi, tatu tana nasema ibi? na litahiriwa siku ya 8. Hiyo ni kwa ni Mungu ya kushika mausiano yake na ya Mungu na Ibrahim Kwamba siku ya 8 mtoto akimu sema na anatahiriwa siku ya 8 ni mtu wa taifa la Israeli. Kwa hiyo kama ni damu imetoka Israeli eh Wakabila la Benjamini, Mwebrania wa Hebrewia, huyu mtu amekamilika. Kiu ki, ki, ki asiri yuko sakt. Eh, Sikilita dini dini aliyoishika. Kwa habari ya kuishika Torah hiyo ndio dini. Hmm. Ni Farisayo. Farisayo kwa na kama ni whatamba, wari wako kwa na nganya wa, kama ni whatwa na shikadini kwa kambi ni fikabisi. Ni osababu kwa kwenye adhibaku kwa habari ya haki ipatikana kwa ha sheria sikuwa na hatia yani ni kwa imekamilika kweli kweli ni sheria zote na sheria za kanisa lao na ibada zote na idini zote vizuri kabisa sikiliza mstari wa La, lakini ukisikia neno lakini unajua habari milaza lakini mambo yale yaliokuwa faida kwangu na liya hesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo Kuwe lazima ufikia zinfrani mbavito, bivoko wa vyakidini, anini uvueke pembeni tafte Kristo. Disha disha zema pao. Kwenye kuishika dini kisasa sawa, nigeza kuendelea ba meereza vizuri, nifika zinfrani kavisa ba kamamani, mbavito. E? Muda wa miya ni na na makamoya, ni riba kumunikao, ni riba ya kipai ya mariso yani kisirikwa ni wetamrika ni vizuri kavisi. mingi wanasema, mingi wapotea ndukuyama. Na, na mingi, na mingi, hayo mambo, wana siwa kidini, haya muhata kwenye mbili. Haya. Ule ubatizo na ufanyika wa kumimina maji, silo wa mungu. Kumimina kichwani, batizo ni kumbuzama kwenye maji. Kwayo, hata hiyo uenyeo, hata kama ungebatizo wa tu kwa kuzama kwenye maji. Bado, huja kristo. Lazima umwamini kristo, umusikie umwamini umkiri. Ana sema katika kitabu cha Warumi, em sikiliza mstari mizito, huu ni mstari mzito sana. Huu mstari huo anapenda kurejelea nilipokuwa najaribu ni Jamani ninajaribu sana kuambia watu habari za Mungu wa miguri. Kweli kabisa. Eh. Basi huu mstari nitakutumia mara nyingi. Pia nasema katika kitabu cha cha Warumi mlango ule wa 10, mstari ule wa kwanza anasema hivi, Nuguzangu, nitakayo sana moyoni mwangu na maombi yangu, ni mombeayo Mungu ni kwa ajili ya hao kwa ajili yao ili waokolewe. Hao watu nao wasema hawajaokolewa. Anambona Mungu. Sehemu nyingine ni nina maumivu moyoni na huzuni isiyokoma. Huyu ni mtu anayempenda watu wake. Wameshika dini ndio. Wamefanya kila kitu ndio lakini wamemkata Yesu. Eh, msanii wapi nasema kama ana na washuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maalifa Hao watu wana bidika katika, yuko watu wengi wana bidika mungu. Wanaweza kulaambuka ukakuta yuko kila Jumamosi ana ana vitu vinaitwa nini? Ile Jumamosi asubiniaitwa nini? Inaitwa e, Jumuiya eh. Ukakuta uh, mwingine alishaanenda Jumapili badari anarudi usiku saa 2, wameshinda huko wanafanya vitu fulani wamebeba wamesafisha kila sanamu lote wamezisaafisha vizuri. Wamezipaka mafuta, wamezipiga manukato, ziko safi. Na kanisa wa na nini. Kini hawa na wuko. Nisho hapo. Anasema asigiza. Kwa maanda na washuhudia, anangerea. Kuna watu walikuwa na mungu kuulikuwa ya hudi. Utawapata taifara alo terili. Apana. Wala watu walikuwa na mungu kuulikuwa ya hudi. Paka wa biblia wakawa wanaandika maandiko kwenye uso wawo, ya nakia wana kuna mstari kama ni kumbratulati maandiko hapa, hili usudi kutana nae, neno la mungu naliona pati, e, wengine wakanaika kwenye maandika, wengine leo wakanaika kwenye mi, wengini, e, hii watu magali ya, e. kwa maana, wakiwa hawajiri, ha? msena mse, mse, pina sifuwa, kwa maana, na washuhudia kwamba, wanajuhudi juhudi kwa ajiri ya mungu, lakini sii katika maharifu, wabia, mtu ote mbaye, ya soma kiplea kwa nsia, mwazo paka ufuno, akavya nini, akav anaweza anaweza kwa juhudi ya Mungu lakini bila maarifa kwa sababu haisa kwenye neno la, la Mungu. Hivi unawezaje kuwa na maarifa kama huijui hu usijui injili ya Kristo. kujui nyaraka za Paulo. Kristo wa leo ukimwambia kuna kitabu kinaitwa na humu kiko wapi hujui. Eh kuna kitabu kinaitwa Ezra eh, hakijui. Lakini kuna mafundisho makubwa sana mungu yanazo katika kila kitabu. Payo, wakristo kristo wengi, wana juhuki na mungu, lakini siyo katika mahalifu. Kama wa yahudi wezao. Wao nadani kwa mamunga narika kitu, kinaisha tu. Hapana, kina, kina, kina application, kina husika na watu engini pia, kina husu na watu engini. Musa yu watana na sema, kwa maana, wakiwa hawaijui haki ya mungu, hawa watu wajasoma biblia. yesu yu mambiaja watu, waleo kuwana msumbwa-sumbwa, na sema, unapotea kwa sababu hamiyajui mahaliku. hamja soma maandiko kwa hiyo mlapotee. Mungu si mungu wa, wa wafu ni mungu wa walio hai ni mungu wa Isaka na Yakobo. Eh ni mungu ni mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Eh anasema wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Dini nyingi zinatafuta haki yao sio haki ya Mungu. Wao hoja hii kushika dini kisawa sawa tu weona kwenye Roma 10 Ata kwenye, kama tukua kwenye warumi, wangaribia, tulosogea, sogea, wazani tulo, tupoka kwenye nusu hivi, dini yaki, eh, matendo wa mitume, matenda wa mitume, mlangu ule wa shina tatu, tatu, anasema hivi, matendo wa mitume shina tatu, tatu, anasema, nipa paula kawambia, mungu, matendo wa mitume shina mbili, tatu, anasema, mimi ni mtu wa kiyahudi, Na wa tarso, mji wa kilikia, ila nilirelewa katika mji huu mguni magamalieri, nika fundishwa shelia ya baba zetu kwa usahihi, nikawa mtu wajitihada kwa mungu kama nini nyote mlivyo hivi leo. Paula na wabia, nini simunataka kuli hukumu kwa sababu sifanyi dini zenu hizi? mimi nilikuwa kama nini. ni nimerelewa mnguni pa ngamalieli mnaaamini kwamba ndo kwenye dini ni kwa sheria zote za kidini amri zote amri za kanisa kila kitu desturi zote na muda ya kufanya jumaa kwao sio gani ikoishinda zawadi mimi natinikavishika lakini hakuna kwa ni chancho cha Na likuwa kwa na hama, likuwa kaya elewa. Hoja nyingine inasema, Hoja nyingine inasema, Matendo mema. Matendo mema ni, Nikita moja munga natudai, kila siku, Asima tendeni haki, tendeni uema. Matendo mema, na baithi ya uenu ambi, Mengi ya hayo ya matendo mema kwa jinsi ya wanadamu, Siwe mema kwa, kwa jinsi ya mungu. Kabisa. Hei. Kabisa. Yali ya matendo mema kwa jinsi ya kwa matendo mema kwa jinsi ya muu. Lakini tuchukulia kwa mba hayo ya na wanadamu kama mba matendo mema. Basi ndo tuya iti ndo ambao mungu anayasema. Lakini bado matendo mema hayamu pereki mtu kwa kristo. Kwa soo hakuna nae tenda mema peke hake. Na tumetoka kusoma kwenye funomu mlango wa shina moja. Hakuna kilicho ki zaifu, kilicho ki nyonge, kilicho ki... kinajisi kitakachopenya. Kwa hiyo hata kama una matendo mema 1000 mazuri lakini kama unayo mengine 50 hata kama ni moja bado huingi kwa sababu hakuna kibaya chochote kinachoenda. E? Eh. <coughs> Emtu endelee. Biblia nasema katika kitabu cha Tito, langu wa 3 usura matendo mema tito Tanha Sema. Mas, mamma, eu não tenho nada para dizer que eu tenho nada para dizer que eu tenho nada para dizer que eu tenho nada para dizer que Ana Anayipenda mkewe, anajua kumunurea suwali zizo toka za kisasa. Mi, kama ni inyele, ame, anampaya zile zenye langi zote, akafanya nini. Kibina damu ayo matendo mema, anampenda mkewe. Lakini ki mungu, unampotosa. Vile vile. Eh. Vile vile matendo mema, lazima tuyo tafsiri sasa na eno na mungu. Lakini tuchukulie, matendo mema anu no matendo mema yanu mkewe. Natika kitabu cha atimo tito samaali. Tito, mlango ule wa tatu, stari wa tano nasema hivyo. anasema si kwa sababu anangereha habari ya okovwetu si kwa sababu ya matendo ya haki tulio ya kuningana na enero na mungu minguni uzima hatu hatuupati kwa sababu ya matendo ya haki tulio ya matendo mema ndio matendo ya haki e. bali, chake sasa kina chotupa nafasi minguni siyo matendo ya haki ya matendo mema tulio ya tenda anasema hivi, bali kwa rehema yaki tunaomba rehema kwa mungu, nukulitia no jina la yesu Kristo aina sema kwa kuozwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na roho mtakatifu baada ya Kristo kazi yake yake anafanya kazi katika utatu Kristo ni kitu au ni nafsi au ni Mungu nafsi kwamba kwamba yetu mema eh yetu ya eh Ala zima katika kitabu cha Waefeso mlango wa, Efeso, wa pili, mstari wanane 8 na 9 anasema mmeokolewa kwa neema kwa jinsi ya imani wala si kwa matendo ili mtu hawaye yote asije akajisifu. Kwa hivyo mda wa tutende matendo mtu msema, mmeokolewa kwa neema sio kwa matendo. Wewe unaingizaje matendo wakati mtu amesema kwamba sio kwa matendo? Kama sio kumpinga Mungu. Wewe unampinga Mungu? Eh tufanye matendo mazuri ili tusitende bingu. hiyo ni njiri, isio na kristo na nyaki. Believe me. Umeokolewa kwa name. efeso e, 8 na 9. Kwa jinsi ya imani, wala si kwa matendo, mtu awa ya yote asijia, akajisifu. E. Kwa matendo meema, mambo ya siyo mpamu, mtu okofu ni matendo Eh, e. Galatia mbili kumi na sita. Nasema, nukua kwenye tito. na efeso pali tukatok tuendelea tuka kwenye garatia wakamuru kwa kama nukua kwenye gara e, nukua kwenye efeso nienda zaidi kushoto tuakuta garatia baada ya efeso kuna garatia kulia kushoto kwa kwe e, garatia na na seema miri kumi na sura zote sita dinongeje hiyo abara keni wewe zuka kitabu chote ndani ya baada moja kwa tuchukue sehemu moja tu garatia amiri kumi hivi Asema, hali tukijua ya kuwa Mwanadamu hahesabiwe haki Kwa matendo Imi mungu anudia managapi e, Tutende matendo mazuli sawa. lakini wewe na mungu nani ambaye anajua kwe Nani anajua utanatimua kwe na minguni, ni manadamu au ni mungu Mungu anasema ya wapisi kwenye Biblia Biblia anasema aja Inasema hivi, hali tukijua ya kuwa Mwanadamu hahesabiwe haki Kwa matendo ya sheria Ameno jina matendo moema Eee bali kwa imani ya Kristo. Na anasema katika wa, wa, katika Warumi 6 Warumi 11 6 anasema hivi, kama ni kwa matendo basi si kwa imani. Na kama ni kwa imani basi si kwa matendo, kwamba hauwezi kavitumia vyote kwa pamoja. Eh, ni kama hivi, usema hivi, chagua. Unakunywa soda unakunywa maziwa. Ukilia kunywa maziwa unywa soda. Ukinywa soda unywa maziwa. maziwa. Nato mfano tu. Sio maana kwamba viko hapo. Bile vile, ukisha sema ni matendo, ukategemea matendo, uwezu kwa kwamba ni na, na, ima, na, na, na imani katika kristo. Ana sema apana, ukisha tumia matendo, imani mungu anayondoa. Ana hiyo siku, si, haita kusaidia. Na ukishategemea imani, ana sitaki uingizi na matendo, usivitanganyo. Usivi sasa hapa mesema hivi, tunajua, hatuwe hatu, hatu sabiyo kwa jisi ya matendo ya sheria, kwa ajili ya matendo ya bali kwa imani katika Yesu Christo Niyanana baina hizi kwamba hadiajua mana ya onkofu paka sasa Kwa nadao kwa wangumu wakati sengine hatuwele Biblia nasema katika kitabu chia Isaya sita funguwa wakumulangu wa 6 na 4 mstari marufu sana kwa wanaosoma suma tukulia mstari yamba wajeku usikia watu wa siyo funguwa Isaya wa siyo Biblia lakini nasema Isa 6 na 6 Matendo yetu ya haki ni kama vazi rio tuwa unajisi mbele za mungu. Yani ukitafuta matendo ya, ma, ya haki uka sema, nimefane hivi, nimechukue mfumbiri, nika msaidia yule, nika chukue hungazi, nika mpa yule, alafu, nipa ufika, nilimusalimia, nika mchikeye nani, ukaesamu no matendo ya wako mazuli, eh, nikaenda na kanisani, pina ukuposa nani, uka sema, kiliyumulisha hivo vitu yote, vi, mbele yake, havitoshi, havitoshi, havitoshi na vazi rio chafuka. Wewe naona umefua umetakata. Mungu anasema umechafuka kama uko kwenye tope. Eh. Lakini wewe waambiwa vazi la haki, vazi la utakatifu tunavalishwa na Kristo katika kumalini. Iko haz? Hazi kabisa. Matendo mema hoja tano mamba siomba mtu wokovu kuacha dhambi. Unaweza kusema ya sasa kama eh Kama kama kuacha dhambi e, Yesu na wambia ni nasiyomu niingereki lakini ni ni ni me yuo sana, e, katika kitabu ukisoma katika matayo ishina moja serathi na moja sinamda kwenye naoko, mnishe wa Yesu na wale watu waliokuwa walikuwa na makahaba, makaba mletea Yesu, wambia huyu kahaba amekamata kamato kuzi Yesu sio mungu alikuwa na makahaba, alipana alikuwa na E, eh, alikuwa apeni. Na barela namambia uwachi, stack, start. Namambia, lakini yeso namambia watu wale, same nyingine namambia, makahaba na watoza ushuru, tazama wana watangulia kuingia katika ufanudu wa E, eh, hawa watu ni wa, makahaba na watuza lakini, anasema kwa sababu alipokuja yohana, walimuamini, lakini nini hamu kugeuka mkamuamini. E, eh, mulimukosa imani, inazokana ni wasafikiasi, uchafu diyo, lakini hamna imani, Kwa hiyo hawa ni wachafu kimiri, ni wasafi kirowa mambi mwamini Yesu Kristof eh, Kwa jinsi hiyo wanaesabio haki nini mwio kwa mnaonekana mna nafuu hamtoshi Hamitoshi mnatupwa nje katika katika gizara nje Lakini tusome katika ruka kumina nane, serathina moja Kumina nane, kumina moja, kumina nane, kumina moja, ruka Naenda haraka raka kdogo, sababu njiwa na nini mechoka Anenano amuongo sio mpesi, yana itatiza fakari na chocha kadi. Eh. Kuka kumi na nani kumi na uh, yule farisayo akasimama, akiomba hivi moyoni mwa ke e mungu. Farisayo huko na jukana kwa kuwa kwa kuwa kusha kwa, kwa, kwa kuamini matendo mimi, aki njoa kamu na yesu juu. Igu na juu watu wano jesa bi akombe ni watendo Uli, eh. mimi mandi wakosaji wapo. Uli hilo. uhai lo. Eh, alahabia mimi ni kwa hivi ni mimi, mimi. Mimi ni mke wema ubaya. Mimi ni mama nimekamilika sina tazo. Hapana, lazima ujua kwamba katika mipango ya Kristo tunapungua. Tutafute wema ndio, lakini ninapofika mbele za Mungu, tuweke pembeni wema wetu, tuende kwa neema ya Kristo. Tuliamini jina la Yesu Kristo, tuli kiri jina la Yesu Kristo eh, sema, eh uyo, uyo na kutamka kwa kunyochea. Sasa nasema, eh Mungu, huyu anasema huyo, huyo na Alioonekana ni mwema. Mafarisayo walikana kujulikana ni watakatifu. Eh Ee Mungu nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine wanyangani Huyu mtu anajua kwamba hasaji kosas ameacha hanyangani hanyanganye. Wadharimu, Wazizi wala kama huyu mtoza ushuru. Yaani mimi sitozi hata ushuru. Kosas utoza ushuru iko ni chocha dami. kama matiarae Hivi una tiraje safi. Unajua naweza kaa. labda kama yupo labda. Kwa hiyo huyu alikuwa tiraje alikuwa anayulafaisha kwa mali za wananchi huyo eh je Yesu alimkubali huyu mtu bado tuzo shura ni mzidi eh tuzo shura ni mzidi na pinguni, si watu watakao ina vinguni sio watu wenye wasio nadhani ni watu waliosamehewa dhambi bure eh ibunao kasamea kile kamaacho huna Unatakua uwe nazo, ukisha zamewa, mungu wana katue na zambi wapana, na sema, wengu wambia, tukitenda zambi katika mili yetu, sahau baraka za mungu, hiyo, naomba erewe kilesuti, sahau baraka za mungu, sahau musana, sema mungu na sema mungu raza ataka kuondosha kabla ya mda, weo tuteme kweni yote, na sema katika kitabu cha konitu kwa kwaza mungu wa kumda moja, na sema, bahadienu wa na wengine, bahadienu ni wandaifu na wengine wamelala. Huku wana mungu wana mchanganyia Mungu miendeo yao mibaya na jina la Yesu Kristo. Lakini unapokuja kwenye roho ya uzima wa matendo yanakaa pembeni. Lakini kwa baraka za amini za kila siku, wewe ni kwambie mtu asiyejetakasa, akaacha dhambi, ni vigumu sana kumamba Mungu, Mungu akamsikia. Hilo tulielewa hapo. Eh, katika maisha yetu ya kila siku, labda unafanya biashara, labda unafanya nini? Labda unamkuka kwenye adhara na taabu una nini?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 E, ata kitabu alichwa alika mchungaji wako, haka kuuzia kwa razima Viyo vitaku vyote vya ni nini ukianza na Biblia nye neno la muna Hiyo peke yake haimupe mtu kuenda kwenye falma mbeguna Kuna yukasema sijaerewa ni nini Biblia nasema, sina mda kuenda huko, ukishoma katika wakorintu wakwanza mlango wa pili, msari wa kumida tata Kuntu wakwanza mbili kumida tata nasema hivi Mtu mwenye tabia ya asiri, asiye zaliwa mwala ya pili Ha, hawezi ya kayerewa mambo anda ya roho mtakati. Maa ya mungu. Neno ya mungu kwa ke ni... Ni... nini? Ni, ni, ni? Kuna neno gani sema? Ni kumbushe. Na minataka msaada. Ana sema kwa ke ni upuzi. Kwa ke ni... Ni kitopo cho wakina. Ha, ha, Hakingi kwenye akili. Ni sana na mtu. Aje kama huja fundishwa kichina... Mkingine anakaja akakwambia kama kuku wale wanatetea utatoka mtupu au hata kama ni kifaransa au lugha wewe. Vilevile ni mpaka tufundishwe lugha ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya wokovu azaliwe ndani yake yetu nipo tuweze kusikia sauti yake. Kwa hiyo kuna watu wengine wanakuta haja wako hukokolewa, hajawahi kuamini Yesu Kristo lakini kwa kujidanganya na shaitano wanatumia hiyo mbinu. Anakuwa na biblia haki, ana, anaisoma tu, anaisoma tu, anawambia ana mimi ina biblia, ina biblia hapa na hini, ina nini, ina soma neno wa mungu, ina leso, nini, ina vito vya, vya ere ni waicha, anasoma. Hiva vitu vyote, havi mtaiki mtu katika uzimu wa mbilele. Jee, hakuna kunja uzimu wa mbilele ni moja tu, inajulikana, ni, ni kuambiwa, anasema, jee, wata aminije, wasipo sikia, wata sikia je, wana je wata, wata aminije, Wasiye msikia, wasipo ubiliwa. wata wasipo hubiriwa wata ubiriwa wasipo, wasipo tumo. Kwa hiyo lazima hupona na tu Unaanza na na asema wata mamini je, wasiye um, na kwenye wa, parakwe kwa wa tuene parakwe, mama kunioshamam, wa warumi sikuani meupanga kwenye warumi kumi kumina kumi na nee basi wamuiteje kumiti aji na rais kusukiso inazara kumiti anorukwa ni me paacha wamuiteje wasiye tena wamamini je wasiye tena wata musikiya pasipo muhumbiri lazima uhubiriwe hata pasipo muhumbiri hatu kwenye biblia zikafika msini huta ukolewa bichiachezo sema kwa ni sanguzemo angesema wataamini je wasiposoma biblia ya sema ni wasipo ubiliwa. eh habari za injili ya uzima wa milie kama ili anza pare kwenye manzo tu alipanzo kristo eh, wa tena wami wami nige ye wa siya msikia eh na kathari kwenye unauna kwamba eh, kujisomea tu bibiria bila muhubili haitoshi haitoshi na siyo muhubili hakuubiliye kila kitu anda kaja hapa mto amani msukia na ubiri, na ubiri uzi kune na paruka, rohum taka tifu ni na ni u ni ujumbe ma ni ujumbe ma aru ni ujumbe una specific h za za Kristo h za kufa kwa Kristo h za kuifia dunia nzima Kwa na kwa watu atakao amini eh waliuma amini kwa jamii watu aminiyo. na kukiri kwa kimya chao na kufungulia uzima wao. Ndo ujumbe wenyewe. Kwa hiyo sio kila sio kila sio kila unachohubiriwa akina watu wengi wanaohubiria vitu vingi. Ndale daga toka hapa akakuhubiri somo la upendo wiki 7 mfulizo, hapa kuna wokovu. Hata siku moja. Anaenda akakuhubiri somo la na namna kuongeza kipato chako. E leo, luna ubiri wafanya biyashara. Tulikuwa na mtuishi wa mungu, hamesafiri hame kutokea Afrika, kusina mekuje. Hivyo vyote havitoso. Nkwa bali, za kufa na ufuka kwa Yesu Kristo, na kulipia wanandako ote, walio amini hilo tukio, na kukiri kwa kinyo chao. Nuko kukoka. Nuko kupata uzima wa mirele. Yesu anasema, katika kitabu cha Yohana mlango Watano, sali wa 39, ndao naniacha. Anasema, mna ya chunguza maya, maandiko, maandiko, Mkidhani kwa mba humo kuna uzima. Alikuwa naungene wa Yahudi, wakua inaunekene wa watu wakua na chunguza sana maandiko, Na wengine wakua paka wanandika mandiko kwa ujimavazi yao. Eh, kujisomea neno na mungu, la Biblia umefanya nini pekata, ni jambo zuli ndio hapeyatikata, lakini harimu mtu o, o kwa mtu okofu. Ninawaenda likalaisisha wakofu, kwa mba siku, ukipata yule mungu, kwa mfano, ukisoma katika kitabu cha na metume mwangu wa nane, misalima wa 30, Kwa kula mtu, alikuwa naitwa, alikuwa, eh, alikuwa towashi, wakikushi. Kushi ni Ethiopia. Alikuwa mende ya Yisaremu. Kama ni hijia vitu wa maivu. Akawa nasoma sehemu kwenye kitapu cha Esai mnangu wa msina tata. Kwa mba sijiwi, alipere ali, ali, ali kwa machinjoni kama kondo, kwa kuchinjwa na inina. Akawa nasoma abari za isu, wakini hasile. Rohu wa munga kama ambia filipo. E mwingilisi filipo katika wale wale pale kwenye matendo wa sio wale kumina wale asema nenda ka, kasimame karibu na hile gari la yule alimo fika pale akamuniza asema vipi unaerewa hawa unoyasoma kwa soa ungo nasoma mebulia diyo e, una ungo unachunguza mandiko diyo wakasema kani mimi nitawezaanje kuya erewa nisipo pata mtu wa kunifamisho filipo akapanda aka, aka, aka kwenye hile gari Hakukaribishwa aligundua kwamba huyu mtu alishatuma na Mungu anasema nenda pale. Akapanda kwenye ile gari. Eh. Alipofika tu yure, yure, toashi eh wa wakaandaki mfalme wa Kush eh malkia wa Kush mkuu. Akamwambia akasema hivi, naomba unisaidie. Huyu anayeongelewa humu ni, ni nabii Sayamu mwenyewe alieandika au anaongelea habari za mtu mwingine? ya ni sijaelewa, ya ni sina uwezo kufama ya mabu. Na hali kwa msomi, na amini humi ta hali kwa msomi kunu kwa uyu mwenzani. Uyu mjiliswa ya likuwa ya mkingi nabla ya mwaziza dasa saba. Humi ya likuwa msomi, mkukwa, lakini asoma haelewe. Filipwa hakaansia pale, haka muambia mani, padae, haka amini, haka batizo siku hile hili. Walipo fika kwa jimaji, haka batizo kwa jimaji ni nini, kujisomea Biblia, haku kumusaidia huyu, Hawa wa Yahudi walikuwa na jisomea, ya yes, sana sema, mna ya chunguza maandiko, mkithani kuna uzima, lakini hayo diwa nawe nishudia, yani mna pita juu, mna soma, hampati chuchote. E, eh. jee, nimesema kwamba watu soma biblia, hampati, lakini wasithani kwamba kwa kusoma biblia, niyo, ina, wanapata, wakofu, wanaina kwenye uzima angirene. Iwe ni biblia, hivi ni mitavu ya leso, hivi ni mitavu ya misali, hivi ni mitavu vingini, hivi andikuwa na wachungajua wako vi, mitavu ya ndoto, muda. Oje nyingine Kunena paruga Unahoto Zile zote zile Ibrina sema Katika kitabu cha wa kwanza wa wa Hizo zinazo hituwa Na hizile ni runga feti Lakini hata zile nyingine zile, Kama zile runga kumina zile kitabu cha wa Azima hizo ruga ni kwa ajili ya wasioamini sio kwa ajili wana wa wanaoamini. Sasa mtu nadhani kwamba kwa kuzinena hizo ruga kaokolewa. Wakati Biblia nasema huyo ni mtu amini Je, mtu asiyeamini anakuwa ameokoka kweli? Eh. E. Ukisoma katika kitabu cha Matayo mlango wa Saba. Ngoja tuwene pale, hapa nitapafungua pafungua. Mas, matayo Saba na kapia kumaliza, uh, Misali sio mingi sana ilio baki. Matayo Saba, nijua nini ndo mna nifaja ni miendelea uniachi. Kwa kona kama umeshaanza kuwacha kusikiriza, nabidi niyachi. Masa so sina imaambia tena. Ato Saba, anasema misali ule wa... waishinda mmoja anasema sisi kila mtu aniambei bwana bwana ingia katika ufari wa mbinguni bali ni yeye afanyaye mapenzi baba yangu aliye mbinguni wengi wataniambia siku bwana sikiliza na hapo wengi bwana hatukufanya unabii kwa jina lako hivi kuna unabii unaofanyika nje yakunena kwa ruba kwa makanisa ya leo tu shikana eh kwa ajili unabii kwa jina kwa jina kutoa pepo wewe leo hii mambo ya wakiwa natoana pepo Kwa nakuwa bweka kwa ruga za mungu. Naniyo kama hayo hayo. eh haiwa. Eh. Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Ibi vitu ya kutufanya miujiza kuhu. Nene kwa ruga kwa kufanya ni. Mimeungela fiote mungu. Na si wajui nini. Na naleza katu dharau. Na naleza katu cheka. Na katu kejeli. Lakini tumeya sema maneno ya mungu wazi. Waala. Ya mingia kwa kumbukumbu mkumu za mungu. Hayata Hivyo hivyo. Ukiwa unaenda katika maibada yako, unashiriki katika haya mambo mambo kama mbwa na nini? Ukadhani ndio wokovu uzima milele umepotea. Um, Mamba, siyo mtu wokovu mwingine ni yapi? Yapo mengi, ningeza kutaja orodha ndefu. Watu Mamba, ambayo watu nadhani wame wanaokolewa wana, ukolewa, wana... wakajikimina atakuzani wara karibu na Mungu aio wala sio. Mmoja wapo ni, ni, ni watu wanao wenye tabia kujifanya wanasikiliza nyimbo za Mungu. Kwamia, mungu anataka mara nyingi anatuambia tuimbe nyimbo. Anasema imba nyimbo, imba zaburi, imba tenzi, imba nyimbo za tenza rohoni. Mungu anataka tuziiimbe. Lakini sio <coughs> marekezo ya <wa> Mungu <coughs> kuimbwa na watu. Hivi kwa kaida Mungu tutamwimbia watu tunamuimbia mungu watu najiimbia sisi. Katika hali ya kwa watu namiimbia mungu, sindio. Sasa mtu anapo kuwa anashinda labda kwenye kazi yake, anawapigia weza kerele maofusini na nini, ameweka rediwa anajiimbia. Hizo njimbo anakuwa naimbia wa mungu, anajiimbia wa yeye. Watu anachukua na kazi, nafasi ya mungu. Mungu anaseba, msoma katika kitabu cha Amos, mlango wa watano, hizo njimbo ukizitunguza zizuli. Amos, Tabucha Amos, mwangu watano, mungu nipo anapo ongelea bariza mwa njimbo haya. Na nyimbo nyingi hizo ni nini? Zitafute, utatafuta, utatafuta, lengo kabisa na kuimba ule wimbo, nikuza alwa, muna kupa tahera. Ni kutafuta umarufu. Hana maneno ya mungu, waliwa waka ni nijisi tuwa, atakago mungu, atakago minu, atakago mpa utajiri na nini. Alafu muta na shinda, nasikiriza, izo takataka na kupigia watu kerele, wanashuna atakufanya kazi kwenye maofisi yao. Ya wani, wanadamu, ch chaguwa kumjua mungu na kweli yaki. E, chaguwa kumjua mungu na kweli yaki. E, kitabucha Amos Imlango ule watano, msanu wa shina tatu bibiru ya nasema, Amos tano wa shina tatu sema, kelele za njimbo zenu, kwa mana staki kuzisikia sauti za vinada vienu. Nizo nizo kelele, mazo mungu wapaa, kaji kuzisikia zo nyimbo. E, Ananea katika amosimu nangu wa sita, mseli wa tano Anasema vini, nini mnao imba za upuzi pamoja na sauti za vinada Na kujifanyizea vinada kwa namna nyingi Kama vile Daudi Muki imba mna kwa mna jifanyafanya kama Daudi arikola mbimu mungu katika peno, Katika kweli, katika sifa, Sio katika kujisifu Daudi arikua naimbia na Izi njimbo zote za zaburi miamsini Ch -chat, Ni chate tu Abda zaburi ya robaina mili mpaka zaburi ya absili. Zile ni njimbo za wana wakora wa za ya tisini ni ya Musa. Zaburi no. nyingine chache chache, nyingine za Daudi. Zile zaburi zote zile ni nyimbo. Zile nyimbo alikuwa anaimba Daudi dauda Daudi alikuwa anawaambia Mungu. Wewe waambie wewe Mristo nyimbo, ninge nataka imbeni nyimbo zikujazeni roho Mungu. Mwimbie Mungu wewe tena mahali panapostahili. Sio unatoka hapo huko barabarani, uko kwenye kituo cha Mdedokasi, umeweka na na, na, na kiredio anga ya unaimbiwa pala. imbie Mungu kwenye kusanyiko alasani imbie nyumbani nyumbani kwako chumbani kwako semzako mungu. huko tunampendeza Mungu wako tufunge kwa koja ya mwisho mambo mengine ambayo hayampi mtu uh, waokovu nini desturi za kidini desturi mbalimbali tumeshaona mambo ya kusoma neno kujisomea asia na kujisomea maneno gani na nini na nini lakini desturi mfano desturi ya mavazi ya kidini wengine wanafaa wakua dini, wengine wanafaa watu wa Wa Kristo tu wakawa hili unakuta, leo hii kuna sare ya kirokore, ni kuvaa tunguo, tu, tu, kama kasuti flani, juu na chini kanafanana, hapa eh, kifuani unazo kakuta labla kuna rangi flani jano, huku ni blu na nini, tule tunguo flani na wakati mingine kishati kinakuwa kirefu kinakaribia ufuka magoti alafu kinatokea kituuluali. a anakuambia mimi ni tume, mtume wengine ni wakuu an, wa dini ma wanavaa ma vitu fulani sio anazita oh, kola zile anavaa kitu kinatoka kinatokeza wanavaa mapani anavaa yale manini mavazi mavazi yote ni desturi zile hazimongezee mtu chochote Mungu kimsingi inaonekana ni unafiki kwa sababu Mungu anawaita mnafiki e, msome katika kitabu cha Haruka toba tunafunga msichoke ukishakuja hapa je adai kula dos ya neno la Mungu Na uskuru mungu kwa soo unawoza kusikia kweli hote hii. Luka mlango wa 20. Mustari ule wa 46. Na sema hivi. Jirindeli na waandisi wapenda u kutembea uleva mafazi maresu. Uwaaji mungu. Unabuzi. Oh. eh, Semu nyingine na sema katika kitabu cha matayo. Mlango wa 23. Mustari wa 5. Na sema munaongeza matavuwa yenu. Na kupanua hirizi zenu. Hayo yote ni mavazi. Hirizi ndo hile mikufu hile. Una sikana mkufu haa. Kuna wali wakua di. Nakisha kwa na chaju kabisa. Si maaskofu. Nakutana mkufu moja huko hapa. Mingine mbrefu. Mingine metoka hapa nili. hizo zote mdoza netwa alibana zita. Hirizi zi. Hirizi ni vitu vinyo nye pingiri pingiri. Unatoka vwa mkononi. Wengine vwa pete. Lile vitu vyote Vile vile vitu. Au navaa siji mkufu wenye msalaba. Seji ulenye nye vyote hivu. Unasema. Vy ni upoteva, ni kupotoka, Mavazi ya desturi, matendo ya desturi, leo hiku kuna watu natembea na, ki, na vibaragashia kwa wa wama dini dini, ugozi higini, na, na makazu, malefu, akisha pika kazu na kuparagashia, anatembea na fikiri kwa wama hamefika minguni kwa mungu, ni kupoteza mda na, na dini zote, zote zi, mungu wa minguni na kushiku kwa jirana hili, Tunas semasa itu. Presto, orang mana yang nak Katika bekas ya watu ke? Katalah miao yang awat untuk awak disikir. Nampaknya bukan orang yang ingin disikir. Nampaknya orang Bali. Amin.